الشرف الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين ان جعلنا القران عربيا لعلكم تعقلون توذ حروف کي تاتم شبه جواب شدیب آزمونگ شفاعت کی الله سرا ناغی جواب بکی آخر کی چینسی آیت کی چولا ام لکل لزینا دی سر اختیار نشتا او نور زمنی شبہات پقالو قالو سرا بیانی ایسی تزہیض په دنیا چې سبب د شرک د پاره دنیا محبت ته الله پوي په معنا د ذی ول کتاب المبین گواهده کتاب او وضاحت کوم کې ان جعلنا القران مانگا اگرزاو دی کتاب لرا لستل شوی پار بیجبا لعن لکم تعاقلون دید پار جتاسو بی تاسو شای و انہو فی ام الكتاب لدینا و بی شکدہ قرآن پاگا اصل کتاب انو کی چمونگ سر دی لوح محفوظ لعلی ان دی پک دیرو چت دی حکیم دې په کې ډېر د ایلم او د حکومت ته ابا نظربان کوم ذکر اصحابان کولی واخلم استادو نه د قران واپس ان کنتم قوم مسرفین زجاج تاسو قوم ظالمانو مسرفان مشرکان شوي دا مطلب نه چې خلق خراب شي نو قران باندې بیان یي وکړ وَكَانَ مُرْسَلًا النَّبِيِّينَ فِي الْأَوَّلِينَ او څومره ډېر لیګلی دي مونږه پیغمبران په مخکنو قومونو کې وَمَا يَسْتَمِعُ مِنَ النَّبِيِّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ اذا علم د نرازی دی خلق و تایو پیغمبر ارداللہ مگر دی پاغی پورا ٹوکی کون کی دی تکسن چی دی مصرفین شو ناغو مصرفینو فاللہ امادہ سے نوکڑی چی کتاب میں واپس کلو ناغی میں لرکلو فا احلک ناشد منہم بچن پس حلاک سخد دینه په زور او طاقت کې او مزه مثلا الاولین او تیر شوی دی قران کې حال دو په خوانو قومونو او <تنیح> <تنیح> د دې شرک سره دانه چې لنمنین کار کوي الله باندې سپتو نه وني او شرک د دا دې داشې دا دی چوی دیو سره شفاه شفاعت کې زمونږ د پاره والله ان سالتم کچرته تپوس کې د دیو مشرکانونه مَن خلق السماوات والارضن چې پیدا کړی د آسمان او زمکه لې یقولوننا قاموا العزیز العلیم چې پیدا کړی د لرا غزا ته چې عزیز دی زور ور دی او علم والده پارس خبر ده دا سیپتونه امانی الله اللہ اللذی ها غزات و جعالا لکم ولرد مہدن چگر دولی دا پارا دازمکا بیچونا و جعال لکم فی آس بولن اپی داکلی استاو دا پارا پا دی کلاری لعلکم تحت دون دید پار جتاس او رضی اقبل منزل تا وَالَّذِي هَغَ ذَاتُ وَنَزَّلَ مِنَ السَّمَائِ مَانِ چِنازل کلی دی دا اسمان نو بو بِقَدَرٍ ان پَانْدَازِ پا سَرَا فَانْشَرْنَا بِهِ بَلْدَتَمْ مَيْتَا پس مونگا ترو تازکو جوندیکو پدی سراغا کلی وچ کذالک تخرجون هم دغسی بتاسو راویستی شید از وَالَّذِي هغه ذاات خلقل واجه کلله چې پیدا کلي دي جوړی ټولې اوجهلهله کوم من فول کې وال اامې او پیدا کلي دي ستاسو د پ دپاره د دي کشونه او د ساروونه ما ترکو نه هغه چې تاسو پې سوورلی کوئ ل تته علىزههې چ برابر کاينه تاسو دې پښاګانو سم مذکورو نعمت ربکم او بیا شکر ادا کئ د نعمت ترب خپل اذا استويتم علی کله چې برابر مطمئن شوي په دې باندې وتقولو او بیا دا دعا وایې سبحان الذی سخر لنا هذا پاک دے ہر ذات جے تابع کڑی دی زمون دے پارا جس کڑی دی دا جانور اوما قلنا له مقرنین امون خن شو قابو کول ذیلران ونا الی ربنا لم منقلبون او دا ہو دنیا سفر دے چ روان امون باغلوی سفر باندھیم سو منګ په لرطہ خامخاوړی ځن کیو دلیلو دېون اذکار کو چې مشرکان الله مانی صفاتونه مانی دا مشرکان پوسې دا په دې باندې وجعل لهو من عبادی جزء اگر زیدی الا لرا زبان دیانو دا غنا ولد <تصفح> ان الانسان لکفور مبین بشکدا انسان خام خادر ناشکرا ناشکری کوون کئ د اخکارم الله ز ل وی نعمت ناشکری کئ چې توحید دے امیت تاخذ می ما خلق بناتن ایونیو الله زان ل راذ مخلوق نا لونا واصپار کُم بِالْبَنِين او تاسوی یې غوړکړې او خوشاله کړې په ځامن سره وزابشرا حدہم بما ضرب للرحمن مثلا کلا جزير ور قيشي او تنددي مشرکان او تا په هغه ولت سرا چې دی بیانې درحمان د در پاره په پا مثال کې چوی ملائک دا اللہ علونا دی چکل دیل زیر ورکتایی چستا خملو رشوہ زول وجوه مسود داوا هو کزویم نوگرزی مخد دا تکتور و هو او دیر ڈکی د غسینا غسا خوری لوڈین او من یونشعو فی ایا هغه اولاد چې ولویول شي او پروروشي کول شي په کالو کې او په جامو کې چحسن یکم ده او پل فیل غیر غير مبين او دې ته بحث په وخت کې په لوځاحت نشي کولې عقل یې هم کم ده نداله لره غرزی چي دي اولاد دې وم شركم به ذبيكي وجعل الملائكه الذين هم عباد الرحمن اناسا اوګرزی ز مشرکان دی ملائکه لرا هرا چې غږ د الله باندې عباد الرحمن دی همین نارینه دی نه زنا نه دی عباد الرحمن دی او دیو تسوي اناسا چې د الله لونه دی وی اشہیدو خلقہم ایادی حاضر شیو پیدائش دې ملائکتا ستوک تبو شهادتہم هم خالق کل شی د دا خبرې جزې سوای د ملائک په حق کنده لیکل شي وېسئلون ابیا بتن تپوس کول شي د دې شرکی خبرو وقالو آئی په جواب کې لوشار شار رحمان ما آبدنا ام چه اللہ پی رضا دے چه مونگ دی عبادت کو اولی کنوی رضا رحمان ذات پا دی باندی نمونگ با عبادت نوکڑے دی ملائکو ام مالا ام بزالک من علمام اللہ وی دلیل و سرنشتنو گڑی وڑی وی نيشته ذیلنا په دیخ په لاقیده باندې صد دلیل انهم الا يخرسون ندی مگر ټکلویونکې फरक نشي کول زرزاو د اراده ام اتینا ام من قبلهم لای دلیل خو کتاب ته وای آیا ورکلې دې دی مونږ سکتاب او مخکد دی قران افهم به مستمسکون چې دی پاږي باندې لاسونه کلکړی دی سکدا الله دی کتاب حق دی چې ته به مونږولې ولګې نه دلیل نشتا کتاب نشتا دلیل څه بل قالو بالکوای دی انا وجدنا با انا مونږ مونتی دی خپل مل پلارنیکو علی امت پیو دین بانده و اینا علی اعثار محتدون امونگ با په دا دی پا تریقو بانده کامیابی گو دا غزی منی شبہات دی قالو قالو و دیبا کی شبہا ذکر کلا چه مشران بس چه اگی سکلی دینا آغا بکو نوځيباله جوابونه کوي په ذکر د پیغمبرانو سره چې مشر خو ایبراهيم علی السلام دی د دین مشر خو موسی علی السلام دی مشر خو عیسی علی السلام دی او کذالک الله هی ځای واځي ذی دا ذا دغه خوانه حلقو کړی او کذالک همدغه سي مار مارسللام قبل كبي قريه من نذير نذيري ګلې مونږ مخکستانه په یو کلی کې یسو کې کی راون کې پیغمبر الا قال مطرفوها مگر چې کلم لګلې نو ویلي دي هغه مالدارو خلق خداغي انه وجدنا ابا انا لهمه تن مونږه مونتي خپل مشران په یو دین او په یو طریقه باندې وإن على آثار مقتدون أمونږه دا غیپو طریقو من نیت کړې ونه بس غیپو سي بروان یو قالا او بوي پیغمبر او لو جئتكم به اهدى مما وجدتم عليه اگر که زرا اغله امتا اوسه پډیر اعلادین سرا داغینا جتاسو مندی دی پاغی باندې خپل مشران بیا با امتحس داغی تابی داری کوئی قالو اوی دی انا بی ما ورسلتم بی کافرون کتاسو هر سرا وڑی خمونگه اینما نو بیشکمونگا پاغسوان دی جتاسو را لیگلی شیو اے پاغی انکار که انکیو فانتقمنا اللہی بدل میو آغستو دا دینا خپلو پیغمبرانو دا پارا فنزر اگورا کیف کان آقبت المکذبین چس رنگش انجام دا غی خلقو چی درو جنکلیو پیغمبران پیز قال ابراہیم علی ابیه دا جواب دے چه مشران شته کنا دغی کار ده یاد کا چ ویلی ابراہیم علیہ السلام خپل پلار تا او قوم یې خپل قوم ته اننی برا ام مما تعبودون جوبیشہ کزو بیزارہ ما داغینا چ تاسو عبادت کوئ الا اللذی فطرنی ها مګر هغه پیدا کړم داغه بندگی بکوم بانهو سيهدين وزال لاماتا سيلارخي وجعل كلمه تبقى تن في عقبيه او غر زلذي خبري لرا الله هي واقدا هميشه پنسل داغ کي دلهم يرجعون ترزيد پارا چې دی واپس چې د خپل شرک نام بل مत्ता توه او لا جواباهم بل الخبر ادا دا چله ما ډیر فېدی ورکړي دي خلقو ته او د دې مشرانو ته دنیا کې مال دولت دا لري 10 جاءم الحق ورسول مبين تر دې پورې چې راغې حق زما طرف نا او پیغمبر بیان کوون کې ولما جاءم الحق نو کله چې راغلې دې تا وراره رسیدلې حق زمونږ طرف طرفنا قالوا نو دې سحرن دا خو جادو دې بنه بهي کافرون مونږ جادو نمنو مونږ په دې باندې کفر کوو وقالوا او بيه وی لو نازل الزال قران او ولينزل نکش دا قران علی رجل من القريهین عزیم په یو سړی باندې پدې تو وکلو کې چې ما کاو دی کوم سړی باندې عزیم ډېر لوی لوی خلخ پکشته باقي نازل نه شو پدې نازل شو الله جواب کوي تاسو سره دومره لوی اختیارات دي اا هم رحمت ربک ای ادي تقسیم کوي ذ رحمت دربستا چنو بواتې ذيبه ورکي چې خوښه شي نحنو قسمنا بینهم معیشتهم الله ای ذی په دې خپل نړۍ کې اختیار نو مونږه تقسیم کلی دی په میند ذی کې معيشه ته هم دا روزی دي په حياته د دنیا په ژوند د دنیا کې ورخانا باصون فوق بعضن موږ دا سکرېت یو شان نوم ندي پیدا کړی او کلی کړی موږ بعضه د دینه د پاسه د بعضو درجاتن په مرتبه د دنیا کې شوق مالدار او سو غریب تذلل کرده دیگه چه اختیار نشته او حکومت پاکستان دی یت تخذبا بعضا سخریا چې اونې سیدا بازی خلق چې مالدار دی دی بازی نور لرا په مزدور سره دنیاي نظام به په دې چالي اذوین چې اونې سی بازی بازو لرا پټو کو سره دار جلالم ارتبي ور نو خلق ور پروتو کوي نو ور رحمت تو رب كا خير مم ما يجمعون اور رحمت چې خلق را جمع کوي دنيا پرستي محبت ته ولولا ان يكون الناس متوحدهن الله وی کچره دا خبر نه وی چې شیبه دا خلقو ټول یو موټه په کفر باندې ټول وکافران شي کدا یارا نه وی لجعلنا لمن یکفرو بالرحمن ما بغرزولی دا چا د پاره چې کفر کوي پر الرحمن باندې لبویوتیم سقوفا من فزتهن دا دیدی کورون دا پار چتونه دا سپین وزارو دا سی مولد آمال <تصفح> چتونه بیده چاندینو من ومعار جاو سیغه هم علی حای زهر و انچپاگی باندخیجی ولی بیوته هم اب و سرورا او دا قصیبا میددی دا کورون دا پار دروازی او کټو ناو پالنګونو م دثرو اسپینو علی ایت تکون چې دې پالې باندې آرام کوي دا دا و زخرفا بل کتاب مولا د سونی نه جوړ ټول د هر او بیا به یسوک مسلمان پات نشینو وین کل ذالکا او ندی دا ټول چې بیان شو لم ما متاول حیات الدنیا مگر سکا اور نہ پتہ جو اندہ دنیا دا ول اخرت عند ربک للمتقین اواخرت او جنت چے پنی ذربستان ادر پار دے متقیانو دے جزانے دنیا نہ بچکو اسی سزا ذکر کیے او میاں اشوان ذکر الرحمان اا سوک چ مگواڑے ده زکرانه سید در احمان ذاتنا چه قرآن ده نقید لهو شیطانن نمونگ مقرر کدسرا شیطان فهو لهو قرین اگه ده ده مرگری شی بیات نخوزی نه ده سزا ده اللہ وی چستا مرگری بیا قرآنی او جدانی نبیا بیا شیطانی ازو امر دنیا کې او دا شه تنا نو سره څه چل کوي وینوم له سد نو مان السبيله او دي خامخه اړي دي لراځه سيلار نه بل پلي اړي د حق نه اړي گمراه تا ويحسبون انهم مهتدون اغه خلق دا ګماني پزان باندي چې مونږ په حق یو دماغ خراب دا څوله شیطان د خراب کړی چې دي ځانت په حق وي او کو څوک ته نصيحت کین نه قبلي دا به ترک می پوری دی داسې د صحیح لارینه اوړي حتی اذا جانا تر دې پوری چې الله ويمون سر راشي کنه قالا بیا ابو وي یا لئی تبینی و بینکا بود المشرقینی کاش چوی اوستا پامینز کی تی مرگری تباوی بود المشرقینی فاصل دا مشرق و مغرب امر فبئس القرین تسوم بد مرگری زخوی تباک لما سیلاری ندارو لیم ولین راکو علی یوما اذ ولمتم الله وو ته وی چیرګز فائدہ درنه کړ تاسو لنن رضې کله چې تاسو د کې ظلم او شرک کړو او تاسو وی چیرې زموږ د مشران جهنم ته ځینو مونږ دې سره ځو مونږ خپلې په دې باندې کړو ال ی او اووس په ده پوه شوئ ان نه کومفل لااد او شتری کوون چې تاسو پهاضب ک نن ټول شې مګرتیا دله فده درک نه نو چې تاسو به قسمه کسم خبرې کوئ چې د ګړړی مرک خوخواند کوي ننو نې خوند چې تاسو ننټول په جاننم کې شری تذل ذکر کی افان ت تسمع ثم اے پیغمبراں ته واو ره خپل خبره کانو تا او ته دل عمیا یا بلارو خیر لندو ته او من کان فی ذلالم مبین انه خلق یذوم چاغي په کارګم ره کید سب بیان د صرف او کته د دې عذاب خبره کئ نشتا کا او سفیده با کنشتا نو فا امانا زهبان نبی که کچری منگتا لرا د دنیا نا او د دی عذاب او نوی نی فا انا من هم منتقمون نمون با دی نخام خوابت لخلو او نرینک اللذی وعدنا هم ایا او خیو تاتا تا ها اعذاب انا چی منگذی سر وعدکو فا انا علی مقتدرون نمو پزی باندي م قدرت والي مستাকার دانند ته دنيا کي دي د پار نه راغلي استাকার سده فستم سيك ويلذي يوه يليكا تمنګلي مضبوطي کا علاس مضبوط کا پاغي قران باندي چ وهکو ل شيتا تا هر بنده توي انك سرات مستقيم بيشک استাকার صحيح هي ها توبه سوره مستقيميه چې قران دې لږ کرا واغستو استا <تصفيق> لار سې شو و انه لذكر لك ولقا ميكا او به شکدا قران خو ډېر عزت او شرافت استاده پاره او مستاده قوم د پارهم چل استاسو په جه بن نازل کو استافو په زمکه نازل کو دا هو ساس ډېر لوی عزت ته او تاسو 파 تاسو حلون ازر د ج تاسو نه سوال او تاسو کول شه د نعمته من ارسلنا من قبلک من رسولنا او ته تاسو کا دا هغه پیغمبرانو په حق کې چلی گلی دی منگستان مخ کی دیر پیغمبران اجعلنا من دون الرحمن آلیہتن آیا گرزولی منگ دیل را بغیر در رحمان ذاتنا خدایان معبودان یعبدون چدا غی عبادت کے دیشو مشرکان خلق توی چلا اولا ورکڑی بھی کنا دا څه په لغه پایه هغه الی له دیو الله ولمر تبی ورکړی دی نو دا د هغه جواب دی چې ما ولکم ځای ورکړی اجه النا من دون الرحمانه الهتان مگر زلی پیغمبران او خلق تمویل چې دی عبادت کوي دروغ و او لقد ارسلنا موسى بآیاتنا ذوہم چې مشرخ موسی علی السلام لګلمون موسی علی السلام په خپل معجزو سره فرعون تاوداغه لخکرو تا اډلو تا وقالا پس وی وی انی رسول رب العالمین به شک از استاذیم درب د مخلوقات فلما جاءهم بیاتنا بی کله چراغی دی تا په معجزو زمون اذاهم منها یضحکون نوځغه وخت کې دي پاره معجزو پورې خاندل جادو وي او تاوي سحر وي اومان ريهمن آياتن اولائم نخيو خلق تاس معجزا الا ياكبر من اختهان مگرغه لویي دا غي بل معجزينا هر یو چرسټو معجزه رازي هغه مخکنه لویي اک بار ومنوښت ها ازي فراعنيانو تومدا سه هووي وا خزنام بلا عذاب ال علم يرجعون ابي امني ول ديلمون لرا پاذابون سرام اوني ول ديضه واپس شي دي خپل كفر نه ولیکن واپس نشو او اټو قيداوي وقالو اوي دي يا يوسا هرذو لنا ربك بما عيتا عندك چې ساحر اې موسی عليه السلام تزموږ د پاره سوال وکا د خپل رب نه زه دی وژنې چې تاسو سره وعده کړی دا چې کدي ایمان راوړو نو زه په عذاب نه راولم دا ساحر لفظ داغي په نسبان د عزت لفظو ځکه موسی عليه السلام تدا سوای ځکه محتاج دی وته چې تزموږ د پاره سوال وکا چله لازمونه د عذاب لري اننا لمهتدون بشکه مونګه استخبرم انو کنه استهدايه قبلوا فلما كشفنا عنهم العذاب کلچ لري کومګ دينا عذاب اذا ينكسون بیا پا وخت ماتون کی وځخلې وادي ونادا فرعون في قومي اعلان کو فرعون پخپل قوم کی قال یا قومی بی بی چه زمان قوم علی ملک مصر ولی دا مصر زمان دی و ها زی تجری من تحتی او دا نهرون چروان دی زمان پا حکم باندی دا زمان پا اختیار کی ندی افلا توب سرون کن دی تا سنوین ام انا خیرن آیا زب احتریم من هازل لذی هوا مائین زدی موسی علیہ السلام نا چڑیر سپک دے ام پمانا بل سرا بلکې زب احتریم زدی موسی علیہ السلام نا چڑیر سپک دے ولا یوبین یبین ادھے خوخ پل خبرم نشکول واضحا فلولا القی علی اسورۃ من ذهبن اد سرسبی چې ځان ته پیغمبر وای کدی پیغمبر وې ولین شیرا ورزولې په د باندې اقزیه ورات د سرو زرون چې لا سونه ډکوې او جا ما هو الملائکه مقترنین او یاره دې چې دا سره ملائکه او سب پسف فاستخف قومه بل قومه وی هر او ډیر لوی دباو په غوړځو فاتوا او نغی مجبورې د وجن تابیداری چې د لعنت کینو هم خاله خیري ان هم کان وقومن فاسقین بهشکا ودا قوم فاسقان بد اعمال فلما سفونن تکمنا منهم الله وکلا یې چې مونږ لا غوسرا وستا نو بدلومت نه وا وستا یني السلام لا وستا الله ځان ته نسبت کوي فاگرقنا اجمعین غرقکم کلو ټول تراو نو داغه آلو داغه لخکریا دا, دا, لخ دا نچه خزه بیا وی سشوہ خزه کم ځای پاتې شو ټول غرق شو کنه وجهالنام ومگر زول ده خلقو ده تاریخ ومثلا او عبرت لیل آخرین در وستو خلقو ولمما ضرب ابن مریم ام مثلا ده دریم جوابو کلا چه بیان کلیشی زوی ده مریم پا مثال که چه کلیتا ده آغز ذکر که چرته قرآن کې اذا قوم کمنو یسوی الدون نو دقا وقت که استادا قوم شور جوړ کی تاری وحی شپیلی وحی داولی وقالو اوائی او دی اعالیتنا خیرن ام ہوا جوولی زمونگ دا آلیتا غور او کن ایسا علیہ السلام ایسا علیہ السلام خو پیغامبرو ازمونگ دا خلاتاو من آتی دی, دی نوې چې هغه جهنم تزيزه کچې عبادت شوي د کنا زمونږ داسره مخکې لار شي ځکه دی یا یا تورې د لویو سورته انبيیا چې ویلی چې تاسو ا تاسو چې د چا عبادت کوی خشاک د جهنم یې نو بس دې بیا و چې ښا عبادت خدای تعالی کو شوي عیسی علی السلام شوي رقیب امزي زمونږ داسره موسر لار شي زمونږ د خدای غی نه غوړه نه دی <تصفيق> ما ذَرَبُوا لَكَ إِلَّا جَذَلًا دي نبیعني دا ئيسع عليه السلام مثال استاد <تصفيق> پارا مگر جګړ جوړيخه دي چې هغه نوم اخلي او صرف د جګاړي لپاره بل هم قوم خصمون بلکې دا یو قوم دی جګړمار انو الا عبد نو عیسی علیہ السلام مگر بندو ان ان علیہ مونکي احسان کړو مونکي نو بوته پیغمبري ور کړی وا وجل الله ومصللی بني اسرائيل او ګرځولې موږا پيشوا د فارض بني اسرائيلو د دغه اخیری ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكه في الارض يخلفون اجدي وی چې بلارې سوکو چې د الله زی نځه الله وی قدرت نشته زمون زمو خدام قدرت شته دی کچري مونږه وواړو لو پیدا وکوسه تا سنا ملائکه په دې کې من ابتدی باششي پیدا دا به کو په د ځمکان او دویم کچې مونګ او غواړو نو بګر د استستاسو په بدل کې ملایک تاسو به لريکو او ملائک به راوللو په دځم کا یخلووفول بیا به هغې ستاسو په ځای باندې ګرې را ګرځېژون بهتیې <تصف> نه اولا الم سااعېی به شکه داثال ل اسلام خو علامه د قیمتته را کوزیوه په تم تونونه به تاسو ش م کوې پهقیاممت کې وtta بیرې او زماته بداریو کېاعذا سر مستقيیم دا غلار د چبی او بیان کړیوه ولا صدن او منی نکی تاسو لراد دی آقی دینا شیطان انهو لکم عدو مبین بیشک دیست تاسو دو پار دشمن دخکارا ولم ما جا آئیسا او کله چراگ عیسی علیہ السلام دنیا تا پا غخپلو معجزو سرا چلا والا ورکڑی وی قال قد جیتکم بالحکمتی نوی وی چې قاومه اي خلکو راغلم تاسو ته پيو قيمتي خبري سره چا راست بیانې دا حکومت ته محکم خبره ولې وبيينلكم بعض الذي تختلفون فيه او زبا بيانكم تاسو ته بعضي هغه مسلو چې تاسو پکې اختلاف کوئ ذکر پیغمبر د اختلافي مسلو لپاره راغلي فتق الله واتيرون ذللا نو يريګي ازو ما خبرو منه هغه مسله دا ده ان الله هو ربي و ربكم فعبدو بیسکل الله چي دي هغه زما هم رب دي استاد هم رب دي زوم ته مغته محتاج يه ما تاسو مغته محتاج يه فعبدو اللہ بندگی کوي د بل چا نه آذہ سورت المسطیم دا سہیله اردا چې الله تعالی ترسیدلی دا غوړی چې توحید بیان کو نو فختلف احزابو منبین اختلاف جوړشن دې مسالې سردا لازم ده پس اختلافو کو هغه ډلو په خپل میانس کې چا وتا الله او چا وتا الله زیه وې چا وتا دریم دریو نه وې داڈا لجوڑ شپای سایانو په فویلو لیلزین ظلمو پس حلاکت تی داوی کسان دا پارا چی ظلم اوکو من عذابی و من علیم دا عذاب دا غیر وزنا چې ډیر دردناک دی حلی انظرونا دی انتظار نکی اللہ الساعتا مگر قیامتا انتاتی اوم بغتتا چرا شدیتا ناسا پا اوم لا اشعرون او دی بارو خیال نہیں اقیامت باشی الاخلہ او یومیز ان باز ام لباز ان عدون اگا دوستان دنیا چی دی چیو بل سره دوستی واپا شرک اگیبا پا دا غیر حضبان دی باز اید باز دوشمنان شیخ پل کې دوستی به په دوشمن ایبا شي <تصح> اِلَّا الْمُتَّقِينَ مَگر مُتَّقِعَنَا اغیی دوستی و بحالی اغیی تبا اللہ ہوئی یا عبادی از ما بندیانو مُتَّقِعَنو لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمَ الْيَوْمَ نِشْتَدِي يَرَا بَتَاسُ بَانِنَن وَلَا انْتُمْ تَحْزَنُونَ اَنَا بَتَاسُ غَمْ جَنْشَيْنَ دا سوگ دی چا الذين آمنوا بآياتنا تا هغه خلک چې زموږ په باندې یقین کړو او دې سره ټول ژوند تیر کړو وکړو وکانو مسلمانين او دې تابعدار په عمل کې هم ادخلوا الجنه تا او بو يلادي تا چې ځای داخلو شي جنت تا خو یو ځینې نه انتم وازواجكم تاسو او تاسو بی تحبرون ډیر خوشاله وکړېشه خبر حسنتم وی خوشاله تم وی یتو اف من ذهبن ګرځولې بشي په دی باندې اګه مجمی تسونین وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَزُّ الْأَعْيُنُ وَاللّاوی داقی تفصیل خونکی گئی و لیکن داقی مختصر په لگو الفاظو کې بحث داده چه پده جنت که حقص دی چه غواری ظلون دا خلقو او یخیق استرگ د خلقو پاگی و انتم خالدون اتاسو بیا په دې کې ميشي او تلکل جنتي الې او دا هغه جنتونه دي چې تاسو له درکړې شو په میراث کې څنګه در تاسو په بلرزه وکنه پلار بلر نه خلق میراث وړي ادم عليه السلام بما كنتم تعملون په سبب دا چې تاسو عمل کړی دي دا بشفاعت نن ملاوی الله اذا په عمل باندې ملاوی لکم فیها فاكهت کثیرۃ صد پر کی میوی د ډیر زیاتې منها تاکلون دا غین او تاسو خوراک کوین ده حل مومنانو ذکرش ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون بیشک مجرمان خلق با بازار ز جهنم کې همیشئ لا يفترو عنهم سپک بنکړی شي د دین په فی مبلسون ادي په دې جهنم کې نه امید شي چې د دې کوم امیدونه وکنه اټول وختم شي الله ووته وی پما ظلمناهم الله یماخذ ظلم نکړې په دې باندې ولکن کانوم الظالمین دی خپل زانو سره ظلم کوله وناداو دی وچری کی د جهنم اغا خازن تا یا مالکو په جهنم چې مقرر ده فرښتہ ناری تا مالکوي چې اے مالکا لیقز علینا ربک تربت وای چې بوم باندې مرغ راولی وشالوی په مارګ باندې ها فیصله دی یو کې په مونګ باندې رښتا د موتو قال ابو تو ویرا انکم ماقسون تاسو با می شې دلته مر کو نشته لقد جیناکم بالحق یقینا الله یمنګ راول دی تا دنیا کې او حق ولیکن اکثرکم للحق کارهون یقیناً مونگ راغلیو تاوستا پا حق سرا لیکن اکثر ستا سنا حق لارا بد کیو کم دے پا حق بیانی دو و تا سو بڑیر بد گانلو اڑیر آغو سبا تسلی زکر کئی ام ابرمو امرن آیا دی فیصل اکڑے ستا پا حق کڑیر محکم چنی پریدو فیننا مبریمون اینا اللهم منگم فیصله كونکی جدیبن فریدو امی احسابونا یا د دې اننا لا نسمع سرهم و نجواهم چې موږ نه اورد دې دا پټ پټ جرګي او رازونه موږ یې نه یو چستا په حق کې کوي بلا او اور ورسلونا الذين يكتبون زمږ ملائک ور سره دي لیکل کوي باقاعده د چانه پټي قل انکان کان للرحمان ولد و يو تا کچره وي درحمان ذات ته پاره اولاد فانا اول العابذین مز اول ار بندیمه جزو بد الله عبادت کوم بل لا توحید بمنم او رتب کوم د شرک او د ولزه کسه <تصفح> <تصفح> کوئی چې الله دې پاره ولرشتان نازولشتہ مزه به ول د غیرت کوم دراغلم دنیا ته دې پاره سبحان رب السماواتی ورب والارضی پاک دې هغه ذات چې مالک د اسمانونو د زمکو دې رب مالک د عرش دې اما صفون زاره خبرونه چې دی ولا بیانې دی خو یمون د الله صفت کو کنه الله وی زستا صفات نه پاکه زما ستاسو صفاتو نه تا جات نشته ادیب دا لوی لوی القاب ذکر کوي خلق او ته چې مونږ د الله ډیره اجزي کو بندگی کو صفاتو نه کو الله وی زست دغه نه پاکه ما زمادر تاجهت نشته عامه یوسفون فزرهم پرد دی لرا یخذو جننوزي په دې باسه لوکي ویلاغو الوبیکي په دنیاکي هغه لوبي زین نه حتى یلاقو یومهم الذی یواعدون ترغه پوری چې ملاقات کیږي د هغه خپل روزي سره چې دې سره وعده کول شي وهو الذي في السماوات الهي و في الارض الهي الا غزادته چې پاسمانونو کې هم بندګي ده پسموکو کې هم بندګي ده بالمعبود خونش تا وهو اللي حکيم العليم اغل لا ډیر له حکمتونو واله ده او خبر دې ده هر سنه وتبارك الذي له ملك السماوات و الارض زی برکت پسې ګروزی الله ای برکت قبول زاینشت ت تبارک الذی برکتونو والده هغه ذاتو چې خاص دغه لپاره بعد شهید آسمانونو د زمکو د عواما بینه عوام ما اسو چې پمیند د دروازو کې دی و عنده علم الساعه او خاص لا سر علم د قیامتې ویلی ترجعون اذه لته واپس کړي دا دیغا شو بحوا عطمہ چه مونگه ایتی دا پار عبادت نکو وز مونگوی چه دا مونگ دا پار اسوالو پا کی یا وز په دنیا کې چه لرشو او یا آخرت کی اللہ تا دا مونگ دا پار شفاعتو کی ردا جواب دے وَلَا يَمْلِكُ الَّذِي نَا يَدْعُونَ مِن دونِ الشفاعتا ندی کسان چ دې او توازن کوي بغیر دا الله نه د شفاعت مالکانه دي او هیڅ اختیار نشته الا من شهید بالحق وهم يعلمون همګر هغه څوک چې دنیا کې د حق اقرار کړي توحید والخلق وهم يعلمون <تصفح> او جسو کې شفاعت کړي دا وی پويږي چې دا حق پر وس دي موحدين دي دا وی د پاره والای اجازه کوي مشرکان د پاره خو اجازه نه کوي الا من شهدا بالحق یا مشبوع چې واخې دنیا کې د حق اقرار کړی کنا او هم يعلمون او شافعين پويږي چې دا موحدين دي د نغید پاره والای اجازت کوي ولئن سالتم من خلقهم او کذینا تفوسکی چې چا پیدا کړی لې یقولن نلل نو خامخوي چې الله پیدا کړیو کنه هغه زمونږ خالق دے. فَأَنَّا نُبِيَا دی فانا یوفکن نو بیا کوم پلدی ولټکلې شو د الله نا چې جماعت پرې الله پرې او ګرځي پدرګاون کوم پل ولټکلې شو وقیلی او گواه دی دی په دلالت باندی دا قول پیغمبر یا رب انہا اولای قوم اللہ یؤمنون چه اے دمارا دا خلق خدا سی او قوم دی چیمان نه اوڑی کار سمرو ور تب دعوت ور که دی خو نمانی نحو کمراغی عنهم مخت واړه. جریدا لا توحید نه مخواړاو او ست ته نه مخواړاو وقول سلام اوه یا چی زبې زرهیمان پس زرده فاعلمون زرد چپوي وشي په خپل انجام باندې